den vila så här mot hakan. Ja, nu är det är ju det att du aldrig hör någonting Nej. i de här lurarna. Vill du tända lampan bakom dig? Eh, jag kan inte göra någon skillnad, allting är bakom. Jag vet inte, det gör någonting för ljudet eller? Jo, det blir <laughs> Tänder man lampor så blir det ett bättre ljud. Det är så i sig i radio. Är det så det är? Ja, alltid. Ehm. Um. Ja men jag kanske bara pauserar här och ser så att det verkligen <skratt> låter eh, någonting. <skratt> bara någonting tänker jag så här. Tänk om det är hjärnan jag håller på att snyta ut. Ja, det kan det. det ju vara. Man vet ju inte det i dagens läge egentligen. Vad det är man får ut när man eller ja, man det vet man inte. Folk har väl undersökt det kanske. Ja, alltså jag tror att man kan <skratt> säga med ganska stor visshet att <skratt> det inte är hjärnan som styr ut när man är fruktad. Du kan så mycket göra. Ja, det är, ja, är ju så välbevandrade grejer. Ja, men just det vet jag. Att det inte är hjärnan kan inte komma ut genom bihålorna om man inte utsätts för mycket kraftigt våld förstås. Ah. <skratt> <skratt> och med då hon tror jag på, den börjar. Hej, välkomna till Josef Nitor Pod med mig, Josefina, Josef Nitor Johansson. Idag har jag en mycket efterlängtad gäst, en för många bedådande, förtjusande idol för bild. Sluta nu. Och eh, frågesports eh målbild, så är det. Så är målbilden. Nej, nej, det sa du inte, men det kan man också säga. Mm. Ehm, det är jobben i roll. Ja, så fint att få vara med i din podd. <laughs> eh återigen så vet jag ju aldrig hur någonting låter så att jag hoppas att det låter bra. Jag hoppas att eh, alla hör och så vidare. Ja, ja ja, jag finns här. Jättebra. Jag försöker se på inspelningen om, om du kommer med. Ja, pider någon någon typ av utslag på någon eh stapel ser du någonting som rör sig <laughs> ja. i din datamaskin ja, jag gör när jag det. talar ja ja du det är, vi kommer eller hur mår du förresten förutom ehm jag mår sig. helt okej okay. lite förkyld lite känner mig lite trött i huvudet av det ja men det är okej okay. Är det Monica Särren som har jätte <skratt> Som har jätte med jag tror inte det. Nej. Inte på det sättet som jag gav Monica Särren en covid när vi <skratt> jobbade med partiledarutfrågningarna. Så himla trist gjort det där. Ja, det var verkligen verkligen dåligt av mig. Men det gjorde vi det smittade faktiskt med tänk covid. Men tycker covid fortfarande är en grej. Ja nu vet jag inte om det var det men då var du verkligen det Halsamir eller Elisabeth det blev ju bortad från Oscarsgalan så sent som i natt för att hon eh, testade positivt. Hon blev så på rödmattan? Nej, okej, okay, jag har gått mig förbi. Jag sitter på ett arbetsrum och rapporterar. Ja, men hon var hon, hon hon var inte så, så sjuk då. Nej försan när alla tester var negativt så att ja. men hon var ändå korrekt. Nej det är väl vissa platser där det fortfarande spelar väldigt stor roll. Kina de Kina jaha <laughs> de har ju också släppt på sin covid. -0 -0 -covid ja just det den där så länge. Noll covidpolitik. Just det. Apropå ja. arbetsrum, hur sitter det hos dig? Eh på ditt? Ja, jag har aldrig varit här. Nej. Och vi är ändå känt från 2018 17. Ja, det här rummet har jag inte bebott som det var 2021 när jag började på radion. Jag var på DN en period. Så att så länge har det inte varit mitt arbetsrum. Men jag har ett arbetsrum på våning 3, korridor 3C i radhuset. De har jättetuffa bokstäver på din dörr. Ja, det, det är, är det är fraktur tysk frakturstil. <laughs> Det är någon sån här fake fraktur. Man kunde det fanns något program man kunde skriva sitt namn i fraktur. Ja. Så gjorde jag det. För jag vill ha en egen namnskylt. Det var jättefint. Du eh det är inte så många kändisar i den här korridoren. I den här korridoren är det kändisfri skulle jag vilja säga, om du inte tycker att de som jobbar på Samradion är stora stjärnor. Jag ber om så... ursäkt, och det låter ju också som att nu menar jag ju, förutom dig såklart. Ja, förutom mig. Jag är den stora stjärnan i Corridor. Det är därför du har kanske tappt just den här korridoren för du känner att det är du som vill skina. Ja, men det är viktigt att få vara den stora. Man är big fish in little pond. Ja, jättebra. Då hörde du det. Korridor 3C. Ja. Jo, men vi har ju då efterfrågat vi, nej säg vi menar jag, jag, Josefin Johansson, efterfrågat frågorde dig. Ja. Det eh, gick dels ut i Patreon-gruppen. Och sen frågade också lite på Twitter och Instagram sen om det var någonting mer sånt, men de var ju utom tävlan för det fina priset, utan det var ju bara mina Patreons som fick kunna tävla. De Patreon-följarna kan vinna en sak. Vad är det fina priset? Eh, det är eh den tyska utgåvan av Kim Dudewandersons bok Alena. Ah, okej. Okay. Ja, det var ett fint pris. Jag vet inte var det. Är. Och lite tema baserat eftersom det är du och det är Ons och du är en tyskofil. Och... Ja, jag är tyskvän mm. på det bra sättet. <laughs> så att vi drar väl igång. Är du, känner du dig redo för jag att, att redo. lyssna frågor? Ja, det kan här. ju bli intimt. Jag är också bra på att undvika frågor ska du veta. Jag jobbar med <laughs> politikintervjuer. Ja, just det. Så att eh, om någon kommer här och sjangfrickar dig, då kommer ja. du vara så mm, tillbaka ja, ja. till er. Jag kan, jag är jättebra på inte svara på frågor också. Ja, bra. Men vi börjar väl direkt då. Eh, Henrik Bettner skrev, eh, kommenterade tror jag på Patreon där, eh, posten. Eh, wo in Berlin, Gibbs do best, eh, Gibbs eh, mm, det är nu jag som har stavat eh, citerat fel, Gibbs det bästa är eh, Ajekursen var i Berlin äter köchenians slags pannkaka var i Berlin det finns de bästa nej men det måste för vara alltså i kanske i Kreuzberg ändå de har ju sån otroligt fin Frukosttraditionen i Tyskland att man kan köpa stora härliga frukostbrickor på caféer och restauranger och sånt där. Det är sant. Och ja. Då får man den här mjölkursen på den. Och då kan hända att man kan få mjölkursen ibland på den ja. typen av. Men är det mer en ett ett vad ska man säga, förtida, forntida Ja, det är det ju. Övermäg det där med mjölkursen. Ja, det får man väl ändå säga. Men det är liksom det är en slags pannkaka. Helt enkelt. Jag antar att det här här leder till din textrad eh, free the froi i Kuchel. Ja I, i, i den här stor enorma hitlåten visst. som du jag, har gjort tillsammans med Robin Ruden den här CEO ja. in Berlin. Jag skulle säga, du verkar ironiskt nu när du säger det, men det är ju en över 222 000 skrivs. Ja, jag, jag är inte alls äh, ironisk i min, i min värld. Vi är, närmar oss en bra. kvarts miljon. Ja, men det är ju, för jag är helt överväldig av det. Eller det kanske inte det är kanske inte så höga siffror du är van vid. <laughs> det beror på helt vad man är, men när det gäller just musik så är det ju, jag är inte van vid någonting åt det här liknande alls. Nej, just det. Nej. Eh nej men jag det ja, jag har en följdfråga på det eh sen men vi kan kan ta den frågan nu för det är faktiskt en som undrar eh om du var faktiskt Oskar Sätta så frågar vilket jobb skulle du vilja ha om du inte var journalist? Om jag inte var journalist så jag ehm jag har ju alltid en tänkt att jag är läkare någonstans innerstinna. Okej. Och föreställning om jag är otroligt väldigt intresserad av kroppens funktioner. Är det för att din pappa är läkare? Ja, kanske lite grann, men att det är så här jag älskar att ställa diagnoser och liksom. Nej, <skratt> farmakologi är superintressant. Men Kevin inte att Titi Schulz älskar ju operationer. Ja, och försöker så att jag har nog alltid tänkt att ja, men det är väl nog läkare jag är instinne. Aha. Men varå, det känns som att du är så rädd för blod. <skratt> Nej, men jag är inte alls rädd för blod, men däremot ser jag ju alldeles för gammal för att bli läkare <skratt> Nej. så att det kommer ju. <skratt> så ska du inte känna ju. Det det är alltid aldrig för sent. Men är det någon så här yrke har någon sån identitet på något sätt? Säger nog läkare. Du måste prata i mikrofonen. Ja, förlåt. Mm, -hmm, förlåt, förlåt. Jag vill inte helst sn snurvla Nej, för mycket i mikrofonen. Men du håller på att hålla avstånd, men nu är, nu börjar den segla iväg då väldigt. Förlåt, Josefina. Jag ska genast göra bättre. Ja, men för där undrar jag då som en följdfråga, vad hade det krävs för att få dig att syssla med musik på heltid? Ehm ja men det hade nog krävt någon typ av ja men kanske försörjning ekonomisk framgång ja, ja. lite åt det hållet. Visst. Ja men då har ni absolut kunna tänka mig att hålla på mer med det. Ja, men du får ju en liten check från Stim. Ja, det räcker väl till kanske en en helt okej okay lunch ja. i månaden. Ja. Så. Ja men nu får vi bara hoppas att att vår nya låt åt dinosaur sticker iväg. Ja, då då kan vi börja prata. Och då hör ni lyssnare vad ni har framför er om ni vill ha eh den här tyskrappan på heltid då vet ni vad ni ska göra. Eh nej men och då kanske jag kan också fortsätta med Kim Dubb Anderssons eh, fråga från mm. förra podden som är eh, vi eh, mer inte fråga som mer än en en undran om du kan berätta hela tankegången till texten eh, i Dinosaur. Ehm um, ja just det. Men det är ju du har ju också varit med och skrivit stora delar av texten. Jo absolut. Eh uh, men jag tror att mina bitar är någorlunda mer uh, vad ska man säga, lättrejägliga. Ja. Nej, de är ju till och börja med skrivna till stora delar på tyska som ju språksminns många kan så Visst. att det är kanske men om, om man uh, det är väl någon slags tema om uh, låten har ju tema om att man ska inte vara en dinosaurie, att man inte ska vara en bakåtsträvare. Precis. Alltså, titta försöka titta framåt lite grann fast jag skulle då I saw your star. I så din stjärna. Jag jag såg liksom vad du hade i stjärnorna ja. och det var ju att du änd din Saudi typ va. Ja just så det, eh, skärpt liksom. Ja, men den första rapstråfen handlar ju på något sätt om eh, den handlar om, eh, om techno mot eh gitarrer mot syntar techno mm. mot liksom rock som ju var en sån där kollision som var vanlig på 90-talet. Mm. Eh så att eh, måste jag bara tänka vad var nu första strofen? Eh, eh Pansa nej, nej inte. Det är inte den. Eh, techno Heimat just det. Just det. Så första strofen är Techno Heimat Golt am Rhein och Techno Heimat är ju då hembyggd tekno hembyggd Golt am Rhein är alltså då vill jag först sjunga Düsseldorf am Rhein men det tyckte du var för stöttsikt inte inte, inte blir nog bra så för blir det istället, Ja som ju då i kraftverk som kommer från Düsseldorf. Mm. Och då så istället så Golt am Rhein guld på ren från den ren och då är det kopplat liksom också till Wagner och ringguldet. <laughs> som ju alla kopplar direkt. Ja. Hab kein Angst sei nicht allein betyder bara var inte rädd eh vant ensam. Nej. Och sen så ver braucht gitarren anyway. Det är så här who needs guitars anyway. Det är ju den här Alice DJ skivan, kom ja, igen. Who needs guitars anyway. Och sen pump the bass make my day. Det betyder ensla jättemycket. Det är bara ett teknoskrik. <laughs> är det väl att du vill att någon ska pumpa din bas ja, om man om man säger så. Just det. <laughs> så det var de första stroferna. Ja. Ja, ska jag fortsätta ja, tycker gärna. jag. Jag gillar när jag tror att alla är bekagna <laughs> av av luriken som kommer. Ja, den andra strofen är Achtung. Nej, det är bront och pansar megalaut. Mm -hmm. Det är mer så här Det inte, det kanske inte täller så mycket du med dinosaurie megalaud betyder jättehögt. Mm. Alltså ljudstarkt och brumt och pansar är ju mera allmänna dinosaurie ljud och sen <laughs> <laughs> Ja men det är väl att de man kom här pangbomb. Ja precis. Liksom. De BPM:s är ju nog geklown. Det är liksom vi har bestämt lite vår rytme. Ja. Våra BPM. Och sen är det Der Mark vart sagt heute nicht det hon ja. hera Sven Mark vart med den berömda dörrvakten på den här klubben Berghain i Berlin. Oh, som jag sa jättestor han hade ju sin tagline som var just där heute nicht inte ikväll när han inte släppte in folk på den här sten hårda klubben. Men heute nicht och då är nästan så här vandan hutor inte alltså här, när ska man genomför då borde då blir det här klimatbudskapet som kommer i när ska man genomföra den här förändringen inte idag men när då då mm. och sen så är det bara technosaurus som Robert den tyckte att jag skulle skrika eftersom det var ett outsgivet <laughs> antilopspår tror jag som <laughs> ja, hette det. technosaurus ja Så där har du tankegodset. Ja, det är otroligt. Jag tror att många med mig känner att här har vi någon en källa till saker som vi inte har fått vad i den tiden. Nej. Det är som att all den kranen har aldrig dratts på. Nej, det är ju lite sällan man ber den att man ska eh gå igenom i detalj. Sen är du det, det här med textilien, frae reptilien, frae fossilien, frae. Ja. Fossilien free, fossilfritt, reptilien free, liksom inga reptiler. Mm. Och textilien free, det är ju det här den tyska nakenbadskulturen. Just det. Som är att Så man badar förtjust, utan jag är lite för tyst <laughs> i den. Ja, den jag nämner, droppa den också i SEO i Berlin lite grann. Just det. Det ja. återkommande temat skulle jag säga. Precis. Ja. Textilien free då, det det står när det är en nakenbad. Man får inte ha textilier på nej. sig när man badar. Jag hörde nu att tyskarna har tillåtet att man får bara barbröst alla kön får bada barbröstat mm. på badhus. På kommer precis. Mm. Det var någon slags gjorde någon typ det är någon typ av dom tror jag. Jaha. Att det var ansågs vara diskriminerande att inte låta också kvinnor bada med bara överkroppar. Så att det är det tillåtet ja. i Tyskland. Ja. Eh ja men bara när vi var i Danmark förra sommaren så satt vi ju på någon himla liksom eh, brygga mitt i stan eh, i Svendborg och då kom det ju några danska kvinnor och bara plopp hoppade i naken. Alltså det så är det ju där. Ja, ja så är det där. Konfrenten det är ju inte någon pryd pryd plats Sverige. Ja verkligen, det tror man inte. Nej eh, men det just när det är sånt där är det ganska hårt faktiskt. Men varför är vi så rädda för naket? Ja, jag vet faktiskt inte. Det känns som att det det, det är väl att att det har en förändring från 80-talet så var det ju liksom väldigt mycket topless på stränderna. Ja. Uh -huh. Sen är det en gradvis påpälsning. Det är liksom en jag vet faktiskt inte hur man ska säga. Blev ju prydligare. Ja, nej men du vet när samhället sexualiseras liksom i övrigt man pratar mer om sex så verkade det som att de ytrandena blev mindre och mindre liksom folk har, har mindre sex. Och också eh att ska men det finns en pryd trend samtidigt som det finns en öppen trend på något sätt. Men så du menar alltså att eh <skratt> vi om så 50 år då kommer vi vara eh, viktorianer eller vad heter det så klä klä in byxbenen i tyg för att det är för sexigt. Och ja, men, se det kanske. Eller också mänskligheten dött ut. Ja, oh, låt oss hoppas. Som eh, Björn Ranelids skaldade i låten mirakel. Jaha. Om du kommer ihåg den. Jag minns kanske inte just låten. den strofen. Nej men då var det ju om kvinnan säger nej till mannen säd i 60 år. Ja. Då dör mänskligheten ut. Är det så lätt alltså? Jag är enligt min brandelidare. Jag har aldrig <gör> tänkt på att <gör> frågasätta honom. <gör> 60 år, ja det är klart. Om det inte föds några barn på 60 år, då dör väl mänskligheten ut. Ja, för då finns det inget kvar. Nej, du har helt rätt. Åh, nej, vi kan ju bull. För då odra. finns det ju inga inga förtida människor kvar. När vi borde kunna odla folk i labb och sånt tänker jag. Alltså så länge man <går> Ja, du tänker så. Ja, men ja, man behöver väl en och det andra. Är det möjligt att göra om stamceller till könsceller hur ska jag? Blir så det fungerar. Ehm <går> um, det <går> låter inte riktigt så än tror jag. Jag vet faktiskt inte. Det skulle få våna mig väl tycker. Det blir ju bli vad som häst. Ja, det kan men det inte, inte bli vilket vilken slags cell som helst. Jo, men i en människa. Jaha. Och kan liksom inte ha en befruktad Ett befruktat. Ja jag vet alltså nu känner jag att jag är... det här är över min kunskapsnivå. Ja men det är väl det är väl exakt så här bodda går till. Att folk rätt oinsatta sitter och gissar. Ja, farfar säger att det borde vara möjligt att ta en stamcell och göra det till en sperm och en stamcell och göra det till ett ägg. Det kan vara så eller också är det inte så. Jag tycker att om det vore så enkelt så borde det vara genomfört redan. Ja, eller är det just det. Ja. Man att sätta jul på resväskan. Det tyckte man kunde vara enkelt, men ändå dröjde det hela vägen till 70-talet. Då tänker att liksom vara gud och skapa liv, är någonting som man inte riktigt bara inte har tänkt på att det är möjligt. Exakt så. Jag fick gå ner till vetenskapsrelationen här nere och Ja, precis. Dem, ja, de sitter en trappa upp. Jaha, okej. Okay. Går fram till Lennart Odlund och frågar. Sitter längst uppsida och snoffsar på sina höga hästar. Ja, sina jättelöga hästar. <laughs> Ehm um, vi går vidare mm. i frågan här Anton Jordås som du ju känner fråge ja. varför programledar han inte ekoslödsintervju varje vecka. Det... Och så säger Anton också upplever det ofta är vikarier. Ja, nämen jag delar ju det jobbet med eh Cecilia Strömberg Vallin och det är mest för att jag själv tycker det är ganska skönt att inte göra det varje vecka för att det då kan jag göra lite andra saker också. Aha. Uh -huh. Det är ett ganska hårt beting att göra det vecka efter vecka efter vecka så där. Ja, då har du hört det nu antagligen då. Så att det är mitt eget fel Anton. Mm. mm. Att är jag är eller? så rastlöst och vill kunna göra annat också Är det därför? Ja, det är därför Men varför gör du överhuvudtaget då? Därför att jag tycker det är spännande och intressant också ja. Men gör jag är det varannan vecka så har jag möjlighet att göra lite annat Ett klassiskt exempel på att du både har kakan och äter upp Ja, ja men verkligen Du har ett gäng kakor här jag i garderoben Jag har jättemaskor av kakor <laughs> <laughs> Men antag frågor också, det är kanske är roligare för dig Vilken är din favorit Eurovision 2023 så far? Ehm um, det är nog den här finska faktiskt. Karia cha cha cha. Ja. Som jag hörde innan jag förstod att det var en Eurovisionlåt faktiskt. Dökten upp i något flöde. Ja. Jag tycker den är jätterolig och kraftfull och den tycker jag mycket om. Jag hörde den faktiskt för första gången i Europa podden. Ja. Ja, så det är min tid av <laughs> ny musik kommer ofta. Vad tyckte du om den då? Ehm um, jag tyckte väl att jag förstår grejen. Mm. Eh uh, och att den har uh, ja men det var väl eh, din kollegas eh, spaning i i eh, Pet i Morse men att eh, det har lordi eh referens eller liksom att det har kvaliteter som är liksom samma att det är lite koko lite knasigt då kan gå faktiskt hela vägen. Mm. Ja det är ju inte några monstermasker och sånt där så. Nej men du har något annat sånt utom jordslitt. Ja, men jag gillar att de att det är på finska. Det tycker ja. jag är väldigt kul revision ändrat man har gått i, att det är väldigt mycket olika europeiska språk att det inte bara är engelska längre. Såg ni Mello? Eller? Jag såg Mello. Det ja, reaktioner, jag. tankar, <laughs> besvikelser. <laughs> Nej, alltså besvikelse, tankarna, alltså jag, jag har inga särskilt originella analyser att komma med. Loren var ju en mycket bättre artist än de andra. Ja, vad säger du? Ja, men hon hade ju också ett mycket bättre nummer. Det Håkan kändes som att <laughs> Han har ju en fantastisk röst. Jag var ju väldigt tagen av att min yngsta dotter som jag tittade med som är 3 och ett halvt. Mm. Hon blev ju så hon var också lite trött för det var ganska sent för henne. Hon Just blev det. så fruktansvärt ledsen. Jaha. Över att inte Nordman vann. Vet du vad? Hon hejade på Nord. Jag kalla a like. Alltså ja. borde jag kalla kan äh, diskutera det för jag tyckte också jag var ledsen om den fick mer poäng. Så hon bara grät och grät och så här. <laughs> Dumma Loren. Det finns vi filmade när de står framför TV:n och säger Dumma Loren, Dumma Loren. Det var Nordman. Det är ju det är fortfarande inte helt olikt mig själv i lördags. Det var ju också det att de stod framför TV:n och du skrek, redan, Dumma Loren, jag satt och låg hemma så att det var väl ja. Nej men det jag det, det var ju lite anticlimaktiskt i och med att det var så förutsägbart. Ja, det var ju lustigt att det var att alla redan hade intecknat det på det där oerhört tvärsäkra sättet. Ja att de här Eurovisionbettarna redan har börjat säga att Sverige skulle komma ett hade 36 plats 36 chans att vinna och att det bara byggde på att Loren skulle vinna. Ja. Att man redan nästan har oddsättning på att de ska vinna Eurovision innan de ens hade vunnit Svensk Melod. Ja, men alla länder är ju inte ens klara med vem som äh... Nej. Ja det är ju liksom i och för sig är det ju odds så so far men men tyckte inte du att ähm, att Sverige hade något inspirans. Men hur också du jag vill alltså så här Det är väl det som blir lite trist med Mellan nu. nu säger jag ju det är otroligt eh, eh vad heter det obligatoriskt heter det inte. Oh när man inte har sin när man inte är ovinklad. o vinklad opartisk säger jag. Det är det jag är. Ja. Jag tittade på det tänkte vad heter radion säger nu att de brukar vara opartisk. Opartisk. Jag är ju partisk i målet när jag säger att jag tycker det här kunde ha bättre att låta med. Ja, du tänker att eh, till exempel var jag en dive sort och kom hit. Ett konidrag att ta med. Ja, men det hade det varit roligt. Det var ju var ju ganska likartade låtar. Precis. Det eh. var besikelsen var jag kom till exempel de här elo von i den här oh, epadunklåten. Visst. Det var ju läs som det var ju ingen riktig epadunk. Det var ju någon så här vanlig Eurovision disco så var de lite utklädda med som om de ja jag vet du är besviken för det. du är ju ändå en hård anhängare av epadunken. Ja men alltså det fanns ju ingenting som var epadunkt. Det var ju liksom ingenting i produktionen, det var ingenting i liksom det så här känsliga. Där var ju det hade kunnat vara Alcasar som gjorde den låten. Ja, det är faktiskt trist. Nej, men jag håller med. Det och eh um, det fanns det var väl det som var problemet att det ingenting hade tillräckligt mycket personlighet vad det Lawrence Nummer hade. Ja, men det är också så där man ser den hade den hade ju jättemycket mer personlighet men också att det kändes med mycket dyrare produktion. Ja. Tydligen så alltså det handlade mycket om vad skibolagen hade råd att hosta upp med för det kostar ju en del och just göra de där tv-produktionerna. Ja. <håg> och det verkar uh... som att hon hade mer budget än de andra. Vi var ju sågenöppet jag Anton Jordos och min killoska eh ja. på lördags eftermiddagen. Mm. Ehm vi kom så tänkte så men vi kommer rätt tidigt kanske så halv 2 det börjar 2 för då kan man ju gå omkring där och skoja och skatta de alla de här sponsorerna som är överallt det är ju liksom så. Här låtas du tack och krydda. Kom här och provdamsug den här eh, nya maskinen. Sånt är det ju. Ja. Det hann vi absolut inte för det var otroligt lång kö till biljettkassan där vi där jeppa redan lagt undan biljetterna till mig. Så när vi står i den här kassan då märker vi så här, men okej det är ju inte bara så, kuvert som ska delas ut för att någon säger sitt namn, utan det är också alla dem som kommer och sa, min biljett funkar inte vi har två streckkoder som inte går att blipa alltså det var också alla dem som har köpt svartbiljetter de som har liksom tagit ett green foto. Var de från Halland allihop då? Allihopa, där ja. man var inflygna Så det tog jättelång tid så att vi kom ju liksom en minut efter det har börjat får vi liksom vi står också kö det är ju otroligt mycket barn alltså mer barn på genrepet än vad det är på själva finalen ju. Ja, min min dotter var på det här första genrepet som var på fredagkvällen. Vilken av de tränarna? Eh äh, Ada och ja. Rosie, min bonnstottar också. Ja. Ja men eh ja men de är ändå lite äldre ju. Här var ju liksom de yngsta barnen för jag tänker att det är det som är andeifecentarnas. Ja, alltså det var de här 3, 4, 5-åringarna alltså. Ja precis de. Ja. Det var ju mängder av såna kan jag säga. Så det var mycket stor köer bakom en liten person. Och vilken är din åsikt om det? A absolut. Ska de gå någon gång så ska de väl gå på hinderrepet. Ja. Det är väl toppen för dem. Eh och det är ju så, men är det det som är mellans främsta målgrupp? Det tycker jag mellan människorna ska ställa sig fram. Det är en bred kyrka. Ja men hur bred kan det är det inte bättre att skaffa sig en lång <skratt> kyrka så så så att även finsmakarna får plats. Är du är du en av finsmakarna? <skratt> <skratt> men, men för vad har du som ändå är, är vad vad tyckte du vilken låt vad tyckte du borde ha hänt då? Ja men jag tycker att det borde varit eh äh, mer äh, alltså jag jag tycker för jättefriskarna smash into pieces till exempel. Jag tyckte mm. att det var rätt så härligt och såklart att de kom tre fett det var också personlighet. De hade ju inte kunnat vinna. PGA svenska folket är för tråkiga. Men alltså att det hade skrekts av en riktigt skickad nordman. Gud var kul. Nej ja, men det var väl lite lite så här unika uttrycken tycker jag. Ja men det är precis. Det var När jag har liksom vant mig vid att det är så. Jag tittar ju inte på på mellon med den där jättestora ontusiasmen längre. Nej. Du har nu håller du mikrofonen så långt bort du bara. Där är bättre. Nej, men det är för att jag precis snorade väldigt äckligt och tänkte att jag skulle ta bort just det snor snorandet ja, ifrån mikrofonen. Så. Vi får se. Men du kan vill du höra det lät? Nej. Jag vill jag, jag tror att alla klarar sig utan det. Det är Nej. det som är, jag försöker liksom de som lyssnar ska få slippa. Ja, men jag håller med för få egna uttryck men också ju att eh, Alltså det var ju jag är normalt en person som älskar ett gott hånskat men när Paul Rafic än poäng då var det nästan jag som kände så här nej vad tråkigt för honom det skär i hjärtat det skär men det det är ju en av de där sakerna som finns inbyggd i det där mm. konceptet att den typen av saker händer i stort sett varje år ja. och framförallt i Eurovision de där länderna som får noll och sånt där ja men det är fattat att det är den där plågan är och tortyren i att titta på det det är ju en en ja men det är liksom ett känslomässigt uttryck som existerar i den där kontexten. <laughs> ja men det är hemskheten ju, i att på en poäng. Och så mycket mer eh, utifrån en lands liksom eh vad den för för slags eh, olika politiska kamper eh, eller vad den har styre och så där. Men Paul Ray, alltså han vi, har, vi vet ingenting om han, honom. Vi kan liksom inte så bu, han är från eh, Skåne därför röstar ingen för honom. Så är det ju inte. Jo det då blir bara en personlighetsfråga. Ja, det finns ju någon slags mobbningskänsla runt det där ja. att han bara fick en poäng. Ja. Hur är det ens möjligt statistiskt? Jag tänker så här om det. Jo men är det inte möjligt för att även procentuellt får man väl poäng utifrån alla rösterna. Så att hade han fått han hade ju kanske fått noll också. Ja, det måste på något vägnligt sätt ha avrundats uppåt <laughs> tänker jag. För du hatar Paul Raise så mycket. Nej nej, jag har ingen särskild känsla för Paul Ray. Det var och det var kanske det som var problemet. Ja. Åh stägas han. Ehm um, eh uh, att uh, Rishma Ekwi på Insta frågar om juar skulle vara en bok vilken skulle det vara alltså vilken har hans aura. <laughs> att det ska vara så här svåra frågor. Ja, en bok som vet, har Det här är en det här är en podd där vi ställer makthavarna till svars. Som ställer makthavarna. Makthavarna som ställer maktarna till. <laughs> till svars till som har min aura. Oj. Oliver Twist. Det kallas Oliver Twist. <skratt> <skratt> ehm, vad heter den? Hamstarborg europé. Nej, vad heter han? Hallenings svenske europé. <skratt> där har vi den. Ja. <skratt> <skratt> det, det är inte lite samma aura. Ja, men lite jag har ju för sig inte läst den, men jag tänker liksom, ja men Skåning svenske europé. Ja, det, det skulle men, kunna vara ganska men, bra. Lite tårt. Ja, men lite tårt, sakligt. sakligt, inte så där inte så där väldigt fyllt med personlig information. <skratt> Nej. Och sen så en ganska Eh, uh, ja, men inte inte någon jätteblommig prosa. Ja, men vi tar den. <skratt> det var en det. jättebra idé. Vad roligt. Callbild. Ja, minnesdagen än en någon, eh, jag vet inte varför jag pratar om det. Jo, men det var nog på min försvägelas också att jag började berätta om när jag var med i säsongen av kändisbanvakten. Mm -hmm. För samma säsong var ju Callbild med. Äh, ja och han jag tror inte överhätt att hans pressperson har täckt att jag utan att veta riktigt vad det rörde sig om. Jag, jag kommer ihåg så faktiskt det avsnittet. Ja men och det, jag minns jag inte jag vet inte om jag såg hela eller bara gick på hörsägen men att de bara när slutat med att de fick sitta utanför i den jävla kammarkollegiet med anspets person och sitta och rita men något G alltså det var det som hände. Karl ja, Bildt hade ju i korthet inte tid med dem kan man säga <laughs> så att det var mycket att de fick sitta där i Arfürstens palats och vänta på att Karl skulle komma och så hade han liksom inte fixat någon mat då. Han har inte han har liksom inte gjort någonting. Oh nej man fick en verkligt tydlig insikt i Ja men så här, han... så här är det att vara oh, okay. ett barn i Karl Bildts närhet. Men du jobbar ju väldigt nära politiker. Ja har, har du sett det här hända mm. tidigare? att det är politiker som struntade sina barn. Ja, det sitter olika barn runt om i regeringskansliet och eh ja men de brukar de är ju de tar inte med sina barn Nej. på sånt då har hänt att jag har stött på barn ibland. Mm. Men eh. och då pratar vi inte Gustaf Frölin. Nej. Ach, <laughs> nej, ja, det blev ju en karl nu för tiden. Just nu för tiden, ja, absolut. Ja. Man var tvungen. Vad, vad ja, har ja. jag annars? Det finns ju unga politiker längre. Ja, det är väl Romina då också. Romina på Mostar är jag också. Precis för kvinnohat inte äh, säga säg, heller. Säg inte att hon, att hon är ett barn. Nej, men jag gör ju inte det. Nej, nej, jag tycker säga lätt, att jättebra. jag inte säger. Fortsätt med att inte säga det, tycker jag. <laughs> Nej men om man ska vara nutida satiriker, om man ska vara med i Public Service eh, satirikprogrammet, då kanske det är det man skulle. Ja, precis, så att du inte säga Thomas Östros eller något sånt där. Just det. Som man sa för 25 år sen. Och kanske Public Service nu också. Ja, eftersom så förvirrande att de heter samma. Alltså varför kan de inte bara ändra och säga Public Service skojarna eller? Du det menar de här satirprogrammet på igår morgonvärlden? Ja. ja. Varför heter de Public Service? Jag tror att de inte själva tycker att det är ett jättebra namn. Men hur kan de tycka det? På sitt CV vill man då ha så. Ja, ah, känd från Public Service. Ja. Jo, tack. Det är rätt många som är. Det blir väldigt svårt att googla till exempel om ja. man ska hitta dem på internet. Men annars är det de tre personerna som har varit med där nu. Göran Gabrielsson, eh, Raken Molin och vem nu den tredje må vara. Mattias inte... Connebäck. Ja. De kanske inte är så många. De har inte i behov av jobb. Kanske, på det sättet. Ja, jag vet inte, de har ju hållit på med det här programmet oerhört länge. Du <laughs> försökte säga det ofejat av några värderingar alltså. Nej, ja, jag jag sa det helt utan värderingar. <laughs> ja, men vi kunde vilka vi andra la in värderingar i det kan jag säga. Det är helt intolkning. <laughs> ja, jag ska komma på ett bättre namn till dem. Ja, det tycker jag. Ehm, men kan ni äckundra det är eh en vän till oss. Jaha. När du kommer till Ysby hälsar på igen, hon har fler franska recept du ska hjälpa till att översätta. Ja, ja men jag är redo. Ja. Jag står redo med min franska franska hjärnapåslag. Du är ganska så språkbegåvad. Ehm, ja, det skulle jag nog säga. Jag är ju väldigt intresserad av språk. Det är något av det roligaste jag vet. Jaha. Det var nu eh, länge var det liksom en hobby lite grann. Jag alltid hade alltid haft ett språk som jag gick på kvällskurs. Och försökte lära mig och sådär. Ja. Jag älskade det där precis i början när man håller på att lära sig ett språk när det är. man försöker fånga ljud och ja. lära sig de enklaste fraserna det tycker jag är så otroligt roligt. Vad är det konstspråket du försöker lära dig? Ehm, um, vad kort finns inga konstiga språk. Klingon. Klingon. Nej, men det minsta språket som jag har det är nog isländska mm. som jag har liksom jag har hellre försökt lärt mig en dikt utantill på isländska. Du förstår ju nu att vi kommer säga varsågod. Ja, men jag jobbade i Jula så ja, men du var ju med i det här ja. då träffade du ju Gardar Hansen som är tekniker. Ja ja ja. Mm. Han är från Island och han lärde mig en dikt som är hans favoritdikt på isländska. Aha som var jättefin och så så lade han in den på min telefon och så tänkte den ska jag lära mig den här på uh -huh. isländska. Jo, hur lätt den. Den läser så här. Myrkur gylur mara raul mörksig skyn grinka. Myrkur er í mini saul. Mirkra hókhringinga. Wow otroligt gripande. Ja, det kan hända att jag inte uttalar det helt rätt. Men så är mm. det så någon så ganska snabbtvisa bara. Nej, nej, utan det en dikten handlar om ehm det handlar om det var ju den mörkaste dagen på året. Det handlar om mörker. Mm. Mm. Mörker gömmer bergskammen. Eh, mörka skymar, mörker finns i min själ, mörka högkomster. Wow det Snabb låter äh, det låter som att det är undermedvetet. <coughs> det är någonting mm. äh, som inte som inte mörker är i min själ. Det ringer i dig. Det mörkret är i min själ. Ja. ja, men det känns som att du att det, det även Jorben Jolol kan liksom bottna i det. Ja, <coughs> mörka hörningar. Mörka hemkomster. Ja. Vi kanske blir en isländsk rappare. Ja. Ja, det skulle vara kul. Isländska är ett otroligt. Det är också de här fantastiska ljuden som finns. Mm. Med så sånt där. Alltså jag har ju pratat nästan i alla poddar om hur vädervärdet är långa tyckte den här filmen Godland var. Det är någonting som du har säkert hade kunnt tänka dig. Till Vad är det om. för en film? Det är en det är en dansk-isländsk samproduktion. Okej. Okay. Ja. Jag har pratat om den i en podd en tidigare. Ja men jag vill gärna höra. Vi såg den På allra jättens dag, jag och min kille Oskar Vi sa att vi ska se något absolut oromantiskt mm. Det var det verkliga Det handlar om en dansk präst eh, På tidigt eh, 1800-tal tror jag Som tar båten till Island För att bygga en kyrka Han ska gå över hela skiten För att han vill, inom citat, lära känna eh, Folket där på vägen Han träffas klart inga folk Det är tvärtom en som dör Tolken dör, förlåt spoiler Och eh, han eh är osams med han den isländingen som leder eh, produktionen. Och vilken är det här eh, i nutid då? Eller? Nej 1700-talet. 1700-talet. Ja, alltså liksom det är väl verkligen när danskarna för säkerhets skull. När danskarna. De danskarna gör sin grej. Men <hav> det är 1700 och det är inte vikingar. Nej nej nej nej nej. Inte snacka det. Är ja, exakt. Ja. Det är det som pågår där nu. Åh, så slutar det såklart med att alla dör. Ja, det verkar rimligt. Ja men alltså det det är också så även då hur man har inte sympati för någon. Man gillar inte någon. Det är inte meningen tror jag heller eftersom man inte framställer någon som på ett enda sätt. Kul eller charmigt eller finns inget. För inget förlåtande alls. Nej. Vad tror du att vad är tanken tror du då? Vad är kvaliténna som Jag frågar frågar alla de recensenterna som sa magiskt, mästerligt, det bästa vi har sett på länge. Man bara okej, okay, men då får jag gå och titta på den filmen då. Så var det ju inte det. Min idé. Det var fruktansvärt trist bara. Var den långsam i berättandet? Långsam. Och så mycket bilder på natur. Oj oh, oj oj oj oj oj. Och det var över över årstider också. Det så filmas samma samma bergskam 14 olika säsonger. Men var den vacker? Ja, det var. Det. Cinematografiskt det var vacker. Det är väldigt fint foto. För det är många kritiker tycker väldigt mycket om det för att de alltid ser filmer i på bio på presslistningarna. Jag vet inte vad. Då tycker jag att de kritikerna kan gå och kolla på en stillbildsutställning för de här filmerna för att det var jättefina bilder men det var ju också långa långsamma shots liksom det verkligen var så titta på den här titta på den här. Då kan vi nästa bild då tittar vi på den då tittar vi på den. Är alltså, du lite så där Marvel-skadad att du vill att det ska hända saker när du går på film? Nej, jag jag har faktiskt inte sett så mycket Marvel för att jag hänger inte riktigt med <laughs> i vad som är vad. Eh Men jag är kanske mer så ligeligt blondskadad att jag vill gärna ha en story. Jag vill kunna jag vill kunna följa vad som händer och och ett, ett, en utveckling kanske. Jag vill. Mm. Jag tror nog att jag Godland. Att ja. den det jag tror det är en film som jag mycket väl hade kunnat sjunka in det i. Det tror jag verkligen. Om man ser den på bio mm. är man hemma så är det en helt annan sak. Ja, Men, det är en film för dig skulle jag Omslutas säga. Omslutas av landskapet. <hå>? och det bistra. Mm. Det kall alltså det var kallt och bistra det, det låter. Mirko. Fanns liksom i ja. Eh apropå språkan då. Ja, jag vet inte. Ja, det var en liten utveckling från i Sverige. Ja, det, det, det var jag skvargen över den här filmen att jag för det jag trodde också den den visades in det var två visningar på samma kväll på BioAspen. Ehm um, och då började den ena så 6 och den här 8 och så där. Men jag måste ha räknat felen för jag tänkte ja men då är den ju max 145 ju för då måste vi väl tömma salen och skicka in nästa gäng. Nej nej, vi sätter i goda 2,5, 245. Åh, oh, så långt. Ja, det var mer än en visst då är mer än en salong på samma plats alltså. Annars så borde du ha Ja, jag vet inte evakuerade. du riktigt. Eller om de att det första fick nerklippta så den är jag gärna tagit. <laughs> eh, ja men apropå det att du ska till Uppsala och översätta fler svenska recept. Du har ju varit där ute en gång. Så att du kan kan göra det igen? Ja, ja, det kommer gärna. Det tycker var kul med Halland. Eh, <laughs> ja men det klart att jag tycker om Halland. Vem tycker inte om Halland? Rätt många. Vem vad finns att ogilla med Halland? Men rätt många som tycker att deras dialekter är eh vad ska man säga eh jobbiga att höra. Aha, nej, jag är ju uppvuxen ganska nära Halland mm. i nordvästra Skåne. Så Halland är ju på något slags hembygd det är på andra sidan Hallandssåsen bara. Ja. Hallandssåsen ser man ju från Engelholm mest. Visst får jag se den från mitt hus i S. Ja. Så du menar möts... att det är bara en liten bergskam som skiljer oss åt. Och så vi stirra varsinsida i berget så där. <laughs> men jag har också min bästa kompis bor i Halmstad ja. så att jag har har varit där ganska mycket. Ja men men du förstår ju själv då det var ju hött halländska då. Ja, den stör mig inte. Jag förstår ju inte alls vad du menar Nej. att den skulle att det skulle vara någon stötlig dialekt. Men även de som kommer från där uppe i Falkenberg och där, där hållet. Ja. Det gillar de mig eller? Ja. Ja så här Är det inte den kåta är med att spåttjåta? Ja, visst. visst. Ja, det, är, det, är det är inte så det. man säger i Falkenberg. Ja, Hamstad tror jag det är det mesta. Kåta är med att spåttjåta. Kått är mycket ditt tångt. Kått, kåt, spått, alltså spått. Kått, sport, var det det du sa precis? Ja, ja. kort, sport. Kått, kått... Mixon81 på ja, Insta Bra, alias Utropade äntligen när jag sa att man fick ställa en fråga Hur kan han vara så satans kunnig? <laughs> ja, jag vet inte Nej men jag tycker om att läsa böcker Det tror jag, mm. jag faktiskt spelar rätt stor roll Ja eh, Nu ringer det någon här, det ja, är visst. ett barn Ett barn, svara barnet Ska jag svara barnet? Ja, eller det bor på om du vill såklart jag Det är ju upp till dig Ja, det kan jag faktiskt göra Ja Hej Näs, jag sitter i en inspelning. Tjena. Tjena, men jag kan inte prata nu. Kan jag ringa dig om ett litet tag? Vegetarian, okej. Okay. Men jag, jag ringer dig om ett litet tag. <laughs> ja, okej. Okay. Hej, hej. Du hälsade inte från mig. Um, nej, det gjorde jag inte. Nej, Varför gjorde jag inte det? Nej, det gjorde jag inte. Vad dumt av mig. Jag, vi jag bara bara tänkte... mig vi har bara tänkt med Feltynes för en egen relation hon är. Har ni det? Nej, bland. Är det sant att hon är det? Nej, Kul. Nej, vänta. Vi, vi ja. kanske, har ska ha hörtts en gång på Instagram kan väl. Nej, har hört en gång på Instagram. Okej, ja. men ja, jag kanske ju Jag får inte följa, jag, kanske... jag får inte följa henne på Instagram. Nähä, är jag Nej. inte gör det längre då heller, men jag vet att vi har hörts. Hon Eller hon jag har följt den ett... i alla fall. Hon kanske har ett konto som hon bara inte låter mig följa. Okej. Jag kanske har det skräpkontot och allmänkontot. Ja, ja, vi får väl se. Ehm nu tycker du Dodge är kul han här i att hur du kan så att han kunde? Jo, nej men alltså jag det, det ena är väl att jag tycker om att lära verkligen så kommer jag att läsa och har gjort det hela livet och det andra är att det är ju mycket att jag jobbat som journalist och mm. det är ju det, i det yrket så ägnar man sig mycket gott. Man får ju ytterligare kunskaper om massa olika saker. Det jag det jag ingår i jobbet. Det är ju som att vara ståuppkomiker fast vi vi pluggar på lite olika saker bara. Ja, egentligen vi pluggar väl på samma saker men använder ett lite olika ja. uttryck. Vi kan hitta värde i ja. olika saker. Ja, men du har liksom en komiker har blivit en annan blick på samtiden bara. Ja, jag kanske också läst allt om Alfred Laval. Ja, men, men kanske. Ska jag hitta någonting om separatörer som du inte gör? Ja, ja. mycket möjligt. Separatorer, separatörer? Separatörer? Separatörer. Det blir bra. Tack, Tack så mycket. Oh, och kan du det här är en privat fråga. Aha. Kan du sen berätta lite skrivregler för mig? <laughs> är det något särskilt undrar? Ja, det är nämligen när man har talstreck eh, mm. i dialoger. Ja. Så undrar jag för då säger man ju sa Henry. Ja. Skriver man ju ett komma då eller om det är ett utropstecken så kan man börja med en liten bokstav sa Henry. Mm. Men om meningen fortsätter efter vad gör jag då? Eh, hej på dig kom sa Henry. Var är du här? Ehm um, okej. Okay. Ja, När jag har skrivit på. så har jag inte jobbat med <laughs> med eh, jo men med citationstecken Aha. istället för talstreck. Och jag tycker det är inte så snyggt. Nej. Jag har också ganska mycket dialog i min i min bok som jag skriver. Då tycker inte om citationstecken för det har Nej. alltid varit det sätt som man har löst det på. Ja men så är det ju ett nytt uh, talstreck. Åh oh, det är. Ja men så går oh, det liksom fult. inte. Åfult åfult. Man fattar man ju inte. Men jag vet, jag vill säga hej på dig. Så Henry Henry eh vilken konstig vårta du har. Du måste det vara ett nytt citationstecken. Ja ja, det är otroligt. Först hälp hey, på dig och ja, sen ja. vilken konstig vårta. Ja. Hon får var sitt. Alltså får inte citationstecken utan talsteck. Mm. Prata minus. Prata minus ja. Ja, vi får se. men då ska man också ha indrag. Ja, ja indrag. På vilken av dem? Ehm um, ja alltså det där har du du skriver bok har du inte någon redaktör som kan allt som så. Det var inte än. Jag håller ju på och skriver, jag går i utbildning. Att gå i utbildning. Och det känns ju pinsamt att fråga läraren om just det. Ah, alltså, det här ska man med frågan. Det är liksom också lite tycke och smak på ett sätt där med indrag. Ja, det är det för jag valt att ta typ men det är ju också för att jag ja. Ehm um, det, det här tror jag Eh för en, ett annat forum bara. Ja men det är inte alltid det finns några stenhårda skrivregler. Rätt mycket är ju bara vad man tycker ser fint ut. Jag ska fråga en redaktör. Kan jag fråga din redaktör kan. Ehm jag? Um, jag vet inte om jag har några redaktör riktigt nu för tiden. Nej nej nej, men du har har du har gett ut böcker ju eller ja, en bok eller dit. Ja men den redaktören där ser snowa klar med mig. Att som boken redan är utgiven. Skulle vara mycket. Kan du komma med en fråga så alldeles efterhand? Eftersländs för. Hörr du? Det här har man något så kallat bort indrag där efter ja. prottminuset. Ja men jag får lösa det på något sätt på. Jag, jag har ju 1002 språkkunniga i flödet, Hedvig Skigård och och Sanna Mellin skyller brukar också vara rätt så bra på att skicka in olika svar. Nej ja, men de vet med. säkert bäst. Ja det här. tror jag faktiskt. Eh hon pluggar ju för fan språk Hedvig. Ja ja du, du, du behöver inte jag, eh, jag prata med dem. Eh Mixon åt i ett fortsätter också efter kunnigheten. Kan du fråga om förslag på en tysk road trip? Ehm um, en tysk roadtrip. Ja, det är klart att det här kan komma med jättebra exempel ja, vad på det. Ja, då har vi besvarat den frågan. Ja. <skratt> Nej men jag var på en för inte så himla länge sen som var helt fantastiskt. Ja vad var det då? Ja men då var det att man först i München som är ju en väldigt fin stad och sen så åker man en liten bit söderut så åker man kommer man till den här Neuschwanstein känner du till det som är det liksom helt fantastiska slottet som ju Disney har den här Disney slottet du vet i Disneyvetten ja, ja, ja, ja, ja. är liksom lånat ifrån helt ifrån den här galne Ludvig den andra och Bayern mm. som det byggde det här på slutru 1800-talet eller som mm. en sån här lossas medeltida dröm. Allting ja. är liksom bara påhittat. Där har du varit? Ja. Och sen så kan man åka till Backofen i staden Garmisch-Partenkirchen som också är väldigt fin. Uh -huh. Och sen kan man åka till Königssee som är en fantastiskt fin alpsjö. Och sen så kan man åka och titta på det här som är Hitlers örn näste. Åh, oh, där blev du gladast <skratt> av alla nu när du fick komma till Örnest. Ja, även om det var, men det var väldigt spännande där. Keilsteinhaus heter det, uh -huh. som ligger nära Berchtesgaden. Och så kan man också åka över gränsen till Österrike och besöka Salzburg. Ja, <skratt> men som är en jättefin liten äh, så här spätterkatad stad. Uh -huh. Så det var en väldigt fin roadtrip, allt det där. Pratar du, du obehindrat tyska med alla? Ehm, um, ja. Ja. ja. Och de svarar. De svarar också. <laughs> ja, jag har faktiskt på och jag med, sen när jag gjorde om mm. Duolingo-appen, jag har ju bara pluggat spanska där innan. Men nu så är det väl måste följa en viss gränsl så och då har jag faktiskt också utökat så jag också gör tyska så jag har två ja, väldigt mellan. Okej. Okay. Vad har du lärt, vilken är den senaste glosan du lärt dig? Alltså vad heter det? Det är, det är så o oh, alltså Duolingo har så dålig liksom känsla för vad man ska ha fokus på. För till exempel så var det jätteviktigt för om att man skulle veta vad vad heter det nu visen hearts? Risen hearts? Visen hearts. Och ja, då idéen också sags hjärtkaka, heart cookie. Okej. Okay. Ja. Tycker, det vill jag har ingen aning om. Det. Ja eller hur? Och då var det fick jag fel flera gånger för att jag inte visst alltså att jag inte så satte bindestrecket på rätt eller sånt. Men det här finns är den visen här. Så att 10.000 gloser som är mer anliggnan just visen. Ja, det då. Jag berr dig hålla med. Jag är verkligen beredd att hålla med. Ja. Men eh, de ser inte på duolin gå alltså vad ska man säga. Eh och sen så har vi också eh en som undrar jag hörde att du gilla sport vilket lag höjer du på i allsvenska i fotboll? Eh jag hejar på något lag så är det Hammarby. Oj vad otippat. Ja, vad det är otippat. Nummer 1 du är från Skåne? Ja. Nummer 2 han bebiv bara såna ölkillar som illa. Jo, men det var ju att jag när jag Och var det mycket sen när jag, jag föddes så bodde mina föräldrar i en lägenhet som låg eh, kanske med sör gamla söderstadion inom synhåll. Jaha. Så där bodde jag mina nio första månader och sen så är ju barn väldigt mycket när man väljer favoritklubb så är man mycket opportunister. Man väljer liksom det lag som är bäst när man mm. börjar intressera sig. Mm. Och Hammarby var ett sånt där charmlag ditt födelsår 1982. Oj. <laughs> som gick till de vann inte SM men de kom till SM-final och de var liksom först med att ha de här sambaorkestern på läktaren. Oj. Det var ett sånt där shar mitt lag. Ja. Och så då som precis som ett opportunistiskt barn som valde jag det bästa och roligaste laget. Just i året jag började intressera mig. Ja. Så sådant sådant är det. Nu vill inte säga att jag vill säga öltjeje för att det var PK utan jag menar att jag känner jättemånga tjejer som gillar öl eller som Jo, liksom. nej men jag, jag vet inte om jag, jag ingår det. i någon sån här Bayern community så men jag är väldigt jag följer noga Aha. och har liksom koll på truppen då verkligen. Och vad intressant. Du alltså ja, du upphör faktiskt inte att förvåna. Här kommer en som jag kanske alltså tycker är lite billig. Ja, eh, jag måste inte undra skäta bilar från. Eh, Karlsson som ska skjuta här. Eh, men eh, frågan är helt enkelt fuck Mary Kill. Det betyder att du ska välja ja, det, de tre attributen med tre olika personer som kommer komma här nu du ska alltså välja med. Ligga med en, gifta dig med en och döda en. Ja, jag sänner till leken. Le till konceptet. leken. Eh, och eh, jag tror gifta ligga döda är mycket bättre. Men ja, får killar säga engelska uttryck. Det får de väl reda på för de känner sig tuffare kanske. Ja. Gifter ligger röda, då har du alternativen Christian Låg, Fredrik Lindström och Jonathan Ung. Ehm <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> um, Ja, vilken svår det det går ju liksom inte att Jag tror att de är alldeles hop lite svåra att leva med. Så att den där jag gifta var. grejen. Jag tror verkligen du har rätt. Där. För de är ju har ju massa många relationer bakom sig och så där. Men det jag, tyder ju också på att de är duktiga på ja, relationer. Ja, så att men jag skulle nog ändå gifta mig med Christian Lok tror jag. Ja. Ändå. Va, för att han verkar ha minst personliga problem tänker du då. Jag tror det, minst <laughs> issues. Och sen så är det ju så att jag har ju ingen lust att ligga med Porsche, Jonathan Hume eller Fredrik Lindström. Du har inte det. Nej. Alltså, kan men inte riktigt... du inte lista vem tror du är en bättre älskare? Ja, det är en otroligt svår fråga. <laughs> Faktiskt. Jag måste, eh, sen att jag inte föreställer mig dem särskilt ofta Nej. i just den situationen. Nej, men nu har du möjligheten. Ja. Ja, jag får nog ta att Jag kan inte klara inte av att döda eller att, att, att ligga med någon av de där två som är kvar. Nej, okej. Okay. Men jag gifter mig med Christian. Okay, det har ju framgår jag. Ja. Du hörr jag kan nog faktiskt inte heller välja. Skulle du klara den? Eh, det är ju sårande för både Fredrik och Jonathan att vi inte kan synkomma överens om att så här, men jag tycker så mycket om den ene så att ja. jag vill liksom hellre rädda den och inte döda den. Ja, du menar så. Ja, precis. Men annars utan Mm. Man vill inte behöver du svara. Nej, det är någon som ringer från Västerås. <laughs> Oho. Och det står också Västmanland nej, nej. hjälpsamt här. Är det jättebra sådär. Jag vet inte vem det kan vara så att jag svarar inte på det. Känner du dig lite mansplinan av din telefon? Den säger Västerås, det är alltså i Västmanland. <laughs> jo, ja, precis så här. <laughs> Kan du ge mig slut och ge mig information som jag inte bryr mig om? Ja. Varför ringer du någon från Västerås där med jättekonstigt? Det, är, vi kommer inte reda på. Ah, det. Oh, det kanske mm. är Dabass. Nej, de är inte därifrån. De är från det Kanske är Pandora oh, som ringer och vill ha ett samarbete. Åh oh, gud, vad underbart. Tänker du, har nu du har väl hört jag. att du är ute på marknaden, höll upp säga, musikmarknaden. Men kul, så mycket SMS från popsekorten. Nej men du får läsa dem så här. Vi har vi har bara några frågor kvar ju har. Åh oh, är... vet du var vi har fått en jätte vi har fått en fråga. Nej men varför du varför? och jag Jaha. Faktiskt nu. För, för från Annika Lands. Vad? Hej Johan. Hur skulle du känna för att låta Johan Ons och Josefinito spela på landskampens 10-årsjubileum i Lund? Oh, den 31 augusti. Herregud, varför kom här det går liksom precis nu? Nej, vad syndes sjukt. I Lund, det är på då på den här, det brukar vara på comedy, ja, ja precis. Det är ju med fint. Jag jag säger jag direkt. Ja, men det gör jag också. Ja, vad bra. Då har vi en, ett gig. Ja, ett gig. Men jag svarar henne sen. Precisigt för Josef Nitro poddlyssnarna. Nej, men det här är this just in ja, breaking news. Otroligt, otroligt. Sen så kanske vi inte vi har ju väldigt höga anspråk väl egars du och jag <laughs> så vi kanske inte kommer och kommer överens. Nej, vi får väl se. Vi får väl se så att vi man... får överlämna det här till till våra våra, våra agenter. Ja, för ja. för istället med det. Ehm, vi har inte så många frågor eller rätta att vi har rätt många frågor kvar men inte så mycket tid så vi får se vad vi, vad vi hinner här. Ehm Jag har från en okänd som Anton Jordos bad mig säga att han var. Jaha. Vad tycker du om dagens eko nu som en podd? Ehm jag tycker att den jag har ju varit med lite grann i den så är ju det det blir lite partiskt ja. mm. så att jag har medverkat i ett av avsnitten. Mm. Jag tycker det är en bra podd. Jag lyssnar på den med stor beholding. Den är väldigt så där väljord, snyggt klippt och så. Har du någon du känner till och du hunnit lyssna på den? Nej. Mm. Ja, men det är för så här varje dag förupa ett stort nytt ämne och gör det på liksom ett välresort sätt och... då. Ja, välklippt. Ja, välklippt alltså i bemärkelsen bucket producerat nu mycket ljud och så där. Ja, ja. Jag har ju mycket ljud det är ju allt ju före det. Ja. Att inte bara är en röst eller ett snack utan att det invävt massa. Välproducerad radio helt ja, enkelt. Ja, men då hoppas jag att eh, okänd, alltså Anton Jordås, har fått svar ja, på sin fråga här. Ja, men det är en låg svar till. Ja. Hoppas att du känner dig nöjd med det svaret, okänd. Jag kommer smyga in en fråga här också, men så jag fortfarande hinner. Vad tänker du allra mest på när du sitter i frågesportsburar? Eh, för mig är det en slags mindfulness-övning. Jag är ja. helt närvarande i nuet. Mm -hmm. Jag tänker på dem, att Det är jättebra. Jag tänker på det jag gör. Ja. Uh -huh. Tänker på de frågor jag får och försöker komma på rätt svar. Mm. Det är vad jag tänker på. Ja, oh, det är inte så. Det är liksom fullständig mindfulness. Det är uh -huh. bara det som existerar. Ja. Ja. Och där har du tur. Ja. Det är inte så där att tankarna glider iväg på andra saker. Men sitter du inte och utan... tänker så och undrar hur jag ser ut nu? <laughs> eh, okej, okay, det här ska ska det där gamla killen se som jag träffade en gång för fyra år sen eller ja men det kan finnas lite såna tankar men de försvinner ju på något sätt ja. när man sitter där då är man bara helt fokuserad på försöka komma på rätt svar på frågorna. Ja. Tänker du någon gång på under här är inte ledande i att så där borde du tänka på utan ja. mer för jag tänker utifrån alla killar som är med. Tänker du någon gång på så här jag får inte framstå som kvinnohatisk eller jag får inte vara eh på något sätt eh, en manschovinist. Nej men det finns ju mer som en slags grund i, I... livet kanske. För mig är det inte ja, li... exakt så i livet är det så jävla svårt. Nej. Alltså var det är inte någon ansträngning är det? Det är att man... Nej men det är bara en, en det är väl ett förhållningssätt man allmänt ska ha att man inte ska vara en manschovinist eller kvinnohattare. Nej just det. Eller att man ska liksom trycka till den man sitt umgås med på något sätt. Det är väl jätteenkelt. Vanliga hygglighetsregler liksom. Ja. Du, du tror det är enklare än <skratt> <skratt> än vad många verkar ha det. Ja. Eh, nu kommer vi då till vinnaren av eh, Kim Dudewandersons tyska utgåva av Alena. Åh, oh, ja. Det är då Fredrik Karlsson. Fredrik Karlsson. Ställt... Grattulera Fredrik. Ja, det är kul för honom. Är det är den här frågan som som gör att han tar hem priset. Ja. Eh, vad föredrar Unts? den kommer det kommer mer den här frågan men jag tyckte det var roligt bara där om du har något speciellt som som du känner var onts och då vet jag om det är liksom dig själv eller ditt artistnamn då joh har onts men alltså i scenpersonan mm, rent det här är ju då en fråga som är ganska öppet ställt det får man Så. säga det kommer komma mer här sen men just det att det var ett frågetecken efter här uppskattar jag har tänkt komma vad föredrar onts? Ja. Nej men onts föredrar väl um väldigt stora arenor. Okej. Med liksom 80.000 människor som skriker. Det är sånt som onds föredrar. Just det. Och vad kul att för att jag tror inte jobben gör Lolle den som föredrar det. Nej, men det är sånt som onds. Ja, det är liksom kul. den stora arenarumden. Men sen kommer också alternativa. Varför drar onds curryvurst eller blockvurst? Ingen, båda. Varför varför inte utveckla? Mm. Bra fråga. Jag är nog sopas ändå traditionellt att jag skulle svara korvworst. Ja, det är ju en väldigt så där klassisk korv som man hittar överallt. Jag själv som är vegetarian sen jag var eh 15 år gammal har inte en superbra eller eller inte ingen relation alls till blockvurst. Kan inte du bara säga snap på det? Ja, jag är liksom också lite oklara över exakt vad det är. Man kanske skulle behöva googla det. Ja, kanske. För ja. korvworst vet jag för det var ju när jag i Jäpprandal och Kimbleb wianderson var i Hamburg. Mm. Då gick ju Jag ute på det här är ju egentligen en snuskhistoria i alla ja, fall. Men hall... det drar den snuskiga. Nej historia. men det var vi var vi var ute på krogena drog runt och så var det klockan så 2:00 bara nu skulle vi gå hem jag säger pratar lite tidigare och eh, eh gå förbi det där garage som vi har sett på dagen innan som var helt igenbommat och sen kom vi dit då är det helt öppet en bar där och jag hittar någon jävla hippi som jag säger han ska jag ta med mig hem. Jaha. Eh så jag tar med honom och så liksom får eh varsåta Kim. Nej, de måste ha kringlat så med. Jag är på kringlan i alla fall går där. Och då säger jag så här, men håll koll lite för mig så att han inte så röver bort mig. Så de går bakom mig och håller koll på läget och eh så tänker jag säga kollar jag mig bakåt är de fortfarande är med. Alltså jag för vi går några meter framför och då när jag tittar runt, då står ju jeppen ändå beställt två korvjust där. Jag har inte alls koll på vad jag är. Nej. Ehm Och Kringland går bredvid. Och sen säger Jesper efter ett tag när han hinner fatt så här. Eh, eh, här vill du ha en currywurst, jag orkar inte mer. För då har han köpt två misstag. För Kringland äter ju inte, åt inte kött vid tillfället inte Nej. heller. Och då försöker han ge bort den till främmande människor. Okej. Okay. Och det var ingen som ville ha Jeperöndals okända currywurst. Så kan jag säga. Nej, det, det förstår jag. Man ger liksom inte bort det. Jag skulle inte heller motta det. Nej, Sådana någon som kommer okänd... en korv till dig. Nej. En jättesmål okänd person som kommer med en korv. Men menar du att Jesper är någon är jättesmål? Ja, han är inte det. Tycker du det är en jättesmål? Jag vet inte, jag har ju fått se honom utan kläder första Ohoho. gången i melodifestivalen med honom. Ja, du tyckte han var jättesmål. Ja, det kanske han är jag har nog aldrig. Nej, du kanske har sett honom med, med lättklädd tidigare, det har inte jag. Ja, men jag, jag tror han... att vi har kanske så badat, ja. alltså varit på stranden och sånt. Eh och jag har inte så reflekterat att här var en väldigt småt. Det är nog bara tänkt, där är Jesper Rönndal och här är jag. Men det är olika vad vi reflekterar över ju. Förfallt om man är i tv kanske det är ovanligt att ja. att man visar upp sig just så. Ja, jag skulle säga att det hade jag ju inte gjort själv. <laughs> ja, du tycker att det var om det motsväst då? Nej nej, nej, nej, nej. Det är ett fritt val. Nej för Nu har jag i alla fall googlat det här med plockkorvost. Aha, ja. det är plockvurst det kanske är, ja, har ja, det, är det är ju en en slags eh, lite så här rökt prickkorvvariant okay. som man skivar. Ja. Som jag nu har och då är det ju det enklaste svaret ju att det är korvurst. Som är det du föredrar. Ja, nej men det är också att man äter ju ofta med. Det finns ju en slags söttma som man får men man äter ju med söt sågarna på sånt där. Oh. Ja, det gör det i alla fall. <laughs> och så här ibland är det också en söt curry, currysås kan man också få. Du är ju förtjust i det söta. Ja, jag tycker man ska äta sötsaker varje dag, ja. Josefin. Jag vet hur du tycker det. Och jag mår ju tyvärr för dåligt av det. Ja, på så vilket så sätt stor. mår du dåligt? Jag får ont i huvudet direkt, men jag är jättetrött. Sen så sover jag dåligt, jag vaknar som att jag är bakfull. Att jag har liksom en hinna av kladdigt på ögonen. Är det socker tror du, eller kan det vara någon annan? känns det en orsakverkan. <laughs> Men att jag var deprimerad från början. Nej, eller att Åh, du kanske också mängdorna. har ätit ett annat, kanske druckit alkohol typ tänker på. Nej, det. Det. det här har ju hänt flera gånger när jag inte druckit alkohol och vaknar ja, så man känner jag mig bakfull. Vad konstigt. Ja, det är konstigt. Men ja. jag tror att vi reagerar olika, vet du. Jag har en väldigt stort mått av tillvänning som du kanske inte har. <skratt> <skratt> jag kanske bara är känsligare, att du tål mer. Ja, det är som att Keith Richards när han tar narkotika så reagerar inte hans mycket Nej. eller inte till i alla fall för att han har väldigt hög tillvänning. Ja men också att de här vissa människor tål mer. Alltså ja. min kompis psykologen Oscar han tål knappt nåt alltså han dricker kaffe en gång i veckan. Kaffe. Ja. ja, alltså han för det är så känslig han är för alla former av stimulerande. Okej. Okay. Så att han eh, vet när han, han ska vara vaken eller vara på fest då kan han unna sig en espresso så så klockan 11.30. Fan, alltså han vaknade så ho ho, ho, ho jämts ingen. Här har ja. väl inte den sensibiliteten kanske. Det kanske inte. Men är nej. det ju efterstämmas rätt. Nej, det tycker jag inte. Nej. Det är väl en grövre person. Ja. Är <laughs> det vad? Eh, Jaha. vi har inte fler frågor för idag. Jag tyckte att det var väldigt bra frågor många hade ställt. Ännu bättre svar som du hade. Nej men tack. Jag tycker också det var en begåvad följeskara du har. <laughs> <laughs> är det jag ska fråga dig om du har någonting som du vill eh, att vi ska titta på eller lyssna på eller du vill rekommendera? Ehm um, ja, det är väl om man alla som lyssnar på den här podden har väl redan hört den här den här låten jag har gjort gissa. Det gör jag. Det, men den kommer vi jag vet inte vad vi ska ha någon annan låt. Vi har spelat den så två gånger redan i min podd. Jag kanske spelar det ja. sen min fax faktiskt med vår vår vad ska man säga lite Visst har vi har gjort den. Sen med fax. Ja den, ja det är ett albumspår som ja, vi också har gjort. Ja precis. Jag tror vi drar den i det på för vi brukar spela låt här i slutet. Men... Ja, precis. Ja, för den är det vi har gjort tre låtar. Mm. Och den har vi gjort. Den är lite av en lite en annan genre. Ja, men ändå lite. fin. Ja. Fin i ähm. ordet. Ja men absolut lyssna på, lägg in den i olika spellistor så säger jag, Dinosaur och och gärna följ Josefinito och för en del Joaruns också kanske på ja, nej, men det, allting, det allting blir bättre om man lägger in det på spellistor och följer saker. Ja, verkligen. Eh, om man är så att man vill titta på mig live, kanske inte när jag gör så mycket musik i det här fallet. Jag ska faktiskt eh, stuppa pytteliten nu i mars här. Ja. Eh, då kommer jag till Landskrona 14:e 3:e i mån, va? Är det väl förlåt mig då? Jo, det är 13:e då. Ja, men då är det i mån. Oh! Jag får ju ta. Tyvärr är det slutsålt vill du grätta ändå? Ja men jag Folk... tänker för de som ska komma det blir det kul och bli på minna. Just i dej imorgon ja. <här> <här> Eller i dag om ni kommer ut. Folk får få stå på gatan och liksom lyssna. Ja. Jag tror det finns några biljetter kvar till 15:e i träd som är i Malmö. Oslippa mm. också. 23:e kommer jag med en annan poddkamrat med kringland till Oslippa till Stockholm. 25:e 3:e springer jag ett lopp i Torukop. Ja, kan man gå och titta på om man vill eh 29e tredje på Humo förlagen i Växjö, 30e tredje Humo förlagen Kalmar och sen rätt in i april då är det 13e eh, i fjärde oslipat gönköping. Eh man kan också lyssna på lördagsintervjun om man nu vill känna att man vill veta vad den här mannen vi har lyssnat på vad han gör, gör egentligen. Ja, det kan man göra. Det är kulturminister Parisa Liljestrand. Nåsta ja, sta. Som här. du ska klämma åt här nu va. Vad är det nu Eva, kan det vara för datorn på fredag eller på lördag den 17:e nu va? Eh, 18:e tror jag. 18:e till rådarna ja. med dig. Allt i en vecka apart. Just det, 18:e så kan man ha de intervjun va. Ja. Eh, kulturministern Parisa Lillestrand i PET 18:e. Åh, jag kommer på en jättebra fråga till dig han. Ja. Ska vi. Vad vill du fråga han? Vad tycker du jag ska fråga kulturministern? Ehm, um, behöver behovs behovsall kultur, vill du så här. Behövs omodern kultur. Ja, vad skulle var det? Gör det techno till exempel som vi själva är väldigt förtjust i. Behövs det? Behövs den kommer det kommer svaret nej. Nej, den oh. borde uttrottas. Ajajaj. Ja, om då har du ett scope skulle jag säga. Ja, då vet vi hur bara vi ska vinkla på. <laughs> <laughs> ehm, tack till alla patrons. Eh jag brukar ju räkna upp er alla men det är ungefär samma som förra veckan. Så att om så länge du inte eh tillkommit du människa där ute så behöver du inte känna dig ledsen. Man kan lyssna på förra veckans eller förra gångens avsnitt om man vill veta vilka som är patrons men gå in på patron.com, snesitjust finito för vi fortsätter med våra olika tävlingar, övningar och annat kul. Eh Just det bra. Det känns jättebra. Men tack ja. så mycket Gör Benjelloun. Tack för att jag fick vara med. Nu tack själv. Ja. Touching through the love machine. slutet så debatterades det om man ska ha en en liten tagline. Ja, eh det har jag, glömde jag bort för igång. Eh ett tag så var så vilken linje driver du? Så fick du svara på, ja, idag driver jag linjen eh, och säger oftast arbetslinjen då för det är den enda linjen man kommer på. Ja. Ja. Driver du någon linje? Jag vet inte, jag känner att jag borde driva någon slags stödlinje för mig själv <laughs> för att jag ska kunna komma igång och jobba än. En antiprokrastineringsstödlinje. Jättebra. Ring er, Joar, om ni vill ha hjälp med det. <skratt> <skratt> Puss och kram!